Tervetuloa jälleen Oliks jotain podcastin pariin. Juontajana tänään mies, joka on kyllästynyt. Toivotan tervetulleeksi ihastuttava, vihastuttava verbaali Ari Kohmaa! Joo joo joo, Timo on siinä ihan oikeassa. meikäläisellä on nyt niinku tullut kyllästymiseen asti, asti mitta täyteen sitä, että että et, tota, me eletään kohta tämmöisen sosialistisen maailmassa, missä kaikkien täytyy saada täsmälleen saman verran. ei 50-50 menee joka asia kaikille. Mun mielestä asia ei voi olla ihan näin. Mä ymmärrän sen, että mahdollisuuksia täytyy olla kaikille samat, mutta niinku, lopputulos ei voi olla. Ja tota, mä oon kyllästynyt vähän tähän. Toinen asia, mihin mä oon todella kyllästynyt, on se, että oli tällä hetkellä ongelma mikä tahansa, tai asia mikä tahansa, niin se niinku, hiertävä asia löydetään sieltä sukupuolista. Et oli se sitten miehellä joku ongelma, niin se ongelma on naisissa tai toisinpäin. Et ne miehet on aina ongelma. Niinku, Tämä on mun mielestä, niinku, että et kaikki asiat ei niinku liity aina tähän näin. Sekä sitten myöskin, niinku, no, puhutaan tänään tasa-arvosta ihan tälleen. Niinku, ja mä tiedän, että tää on aika riskiaihe. Ja mä paljon sitä funtsin, että millä kulmalla me tähän nyt niinku lähettäisimme, että ei jengi nyt suutu ihan niinku kokonaan. Sitten mä totesin, että se ei oo ehkä mahdollista, niin tänään hei, me suututetaan tänään ihan kaikki. Et jos et saa niinku tän jakson jälkeen sille vähän suuttunut jossain kohdassa, niin sit mä oon epäonnistunut tässä. Mut et missä nimessä ei sinä mielessä se on niinku tarkoitus ketään äh, dissata eikä muuten, mut vähän niinku herättää ajatuksia, herättää ehkä semmoista niinku että aha, että tämmönen vähän ehkä erilainen show. Mä myös myöskin vähän kipeänä, niin tänään ei varmaan ihan hirveesti jaksa että toi läppä lentää. Että mennään siinäkin mielessä tämmösellä vakavalla aiheella. Tää sopii ihan hyvin. Joku varmaan kuulee, että mulla on aika skrode tänään, niin tota... Mä koitan jaksaa tän tästä vetää, mutta tota... Joo. se ehkä raskaampi aihe. Puhutaan palkoista. Puhutaan urheilusta. Puhutaan... Itse puhutaan ihan ensimmäiseksi. Mua niinku... Nyt ensimmäisenä jaksaa naurahtaa, mikä mulle tuli ihan ekana mieleen, kun mä lähdin tätä niin nä. Helvetin panokastit, missä ollaan niin... Kuin niin, niin kuin, eli podcast on niin kuin formaattina tämmönen, missä tosi paljon puhutaan asiaa. Jos te katsotte Spotifysta esimerkiksi noita podcasteja, niin niistä niin varmaan 90 pinna on niin kuin asialähtöisiä. Et niissä on joku asia-aihe, ja siitä mennään niin kuin... Niin mua naurattaa näin tämmöiset, että mikähän se yksikin on joku panokast. Niissä ollaan niin kuin niin viisaita, ja puhutaan niin kuin ihan yksinkertaisista asioista, kun olisi jotain kolmannen ulottuvuuden tieteitä, semmoisella niin terapiä äänellä että... Kyllä mä ainakin haluaisin, että... Että niinku mies antais mulle munaa sen sijaan, että niinku nainen on aina se, joka antaa. Ja niinku tämmöisiä niinku terapia. sit on se mies, joka sille, kyllä, minä ainakin olen tällainen herrasmies, että osaan olla naisen kanssa. Näin. Ja sit niinku tälleen niinku analysoidaan, kun mikäkin akateemiset professorit, tämmöisiä niinku yksinkertaisia jokapäiväisiä asioita, eikä kaikki niissä liitty tähän niinku mutta nämä on vaan ne, mitkä mä naurattaa. Myös kaiken muu tämmöinen yksinkertaisista asioista niin ku, te, kauhean niin ku, tieteellisistä, eikä ei, ne niin saa jaksaa Ja sitten toinen ääripää on tämä, niin mihin miehet ei niin ku, ikinä edes pysty. Tässä just tässä niin ku, esimerkiksi nyt mulla on aika itse pinnalla tämä podcast-maailma, niin tässä on nyt hyvin skenessä niinku että nuoret naiset nauraskelee miehille. Tai siis niin ku, pitää näitä tämmöisiä kahvipöytäkeskusteluja lainausmerkeissä, mikä siis tarkoittaa käytännössä sitä, että naureskellaan niin ku, näin. Niin, Tähän ne miehet ei niin nykymaailmassa nyt Nytkin esimerkiksi on tämä joku, mikähän tämä on joku lettu levällä podcast, missä niin nauraskellaan sille, niin että mitä on tullut mokailtua ja on tehty sitä ja tätä ja miten miehellä on joko liian iso tai liian pieni tai miten sitä menkkaiseksi. Ja niin kuin, se pointti, mikä mulla on tässä, niin että mä en oo kohdannut yhtään vastarintaa niin mieheltä. Kukaan ei oo kirjoittanut kolumnia miehen esineellistämisestä tai mistä muustakaan tai siitä, että miten voidaan niin kuin, tälleen nauraskella tämmöiselle asialle. Mutta otapa, kun tämä toisinpäin. Niin tämä on vähän niinku lähtökohtana tälle, mutta tämän showlle. Tää ja alkuspiikki, nyt näköjään venytänne yli neljän minuuttia, mutta ei se mitään, hei! Äänemies timo on tuo lämmitely äänehuuli ja kävi vetää yhdessä tuossa parvekkeella, niin mä uskon, että siellä löytyy aika skrode, tuommoinen niinku jinkula tähän väliin. Ja niin annetaan Timpalle mahdollisuus ja mennään sitten vähän palkkaa asiaa. Muistakaa, nyt on paikka suuttua. Johtavaakin naista saa! Ja pitääkin panna. Arska! Oliks jotain? Joo, aloitetaan tämmöisellä niinku ehkä sillä niinku suurimmalla asialla. Unohetaan nyt tästä tänpäiväisestä jaksosta näin kaikki tämmöiset hyväksikäytöt, seksuaaliset häirinnät ynnä muut. Nämä on niinku, aika selkeitä tapauksia, että nämä on kaikki väärin oli ne sit osapuolet, miten päin vaan ja muuta. Mutta et pysytään näis niinku tämmöisissä Neuvoteltavissa fiksuissa asioissa, missä saattaa olla joku toinenkin puoli. Tähän on niin kuin aika klassinen tämä naisen euro on 80 senttii, tai siis miehen euro on naisen 80 senttii. Mä miten se nyt menee se lause, mutta kaikki varmaan ymmärtää. Eli mies kun saa euron, niin nainen saa 80 senttiä. Ja näitä uutisia tutkimuksia on nähnyt ihan kaikki. Nainen saa samasta työstä 80 korvauksen, ja ilmeisesti se sitten on totta, kun näistä on niin, kuin niin paljon tutkimuksia tehty. Mutta mä joudun yhden kyseenalaistuksen tekemään, nimittäin mä en ole ainakaan kertaakaan nähnyt, että siihen uutiseen olisi saatu se Matti ja Maija, jotka tekee sitä täsmälleen samaa työtä samalla kokemuksella, papereilla ynnä muilla ja saa täysin eri palkkaa. sanonpahan vaan sanomalehdet ja muut tutkivat journalistit, että nyt niinku olisi työn paikka. Olisi mennä niinku kiinnostavaa, että jos näin nyt oikeasti niinku löytyisi, ja kun näitähän pitäisi olla siis tosi paljon, niin kiinnostava kuulla, että miten ne työsopimus palkanneuvottelut on mennyt. Ja millä tää niinku, pomo perustelee tänne. Et esimerkiksi mä näin uusimmassa, olisiko oli ollut joku trendilehti tai tämmöinen, missä Anni Hautalo, joka nyt on varmaan tällä hetkellä Suomen radio- ja tv-juontajien niinku kovimpia nimiä, ainakin naisosapuolella, jos nyt jaetaan näin näihin sukupuoliin. Niin kertoo, että hän saisi paljon parempaa palkkaa, jos hän olisi mies. Jopa niinku palkkaa. Niin mä haluaisin vaan kuulla, että, että mikset se sit niinku, saa. Niinku silleen, että niinku, Hänkin tekee ilmeisesti niin freelancer-tyyppisesti töitä yrityksenä. Eli todennäköisesti se menee niin, että se tuotantoyhtiö tulee tarjoa tälle Maybe ESOille, että hei, tuu juontaa tää ohjelma, että sä oot tän korvauksen. Niin tässä kohti pitää sit vaan niinku, itse ei, että kun tää ja tää tyyppi, vaikka Mikko Leppilampi, saa samoista omista tätä palkkaa, niin munkin pyyntö on tää. Ja sitten se vastaus on niinku, että no ei, ei tuu, että liian kalliset, ei ei ole sun markkinahinta, niin sitten täytyy miettiä. Mut niinku noin kuuma nimi tolla alalla, ja jos se niinku palkan oikeasti perustelee hyvin siihen markkinahintaan ja siihen, että et kun ne varmaan numerot on niinku kaikilla ilmeisesti tiedossa, että mitä ne miehetkin saa, niin perustelee sen, ja niinku joko sitten jos ei arvo, sen arvon, että ne ottaa jonkun toisen, tai sitten saa sen paremman palkan. Mut niinku noi piiritkin on niinku niin pienet, että jos nyt oikeesti naisjuontajaa kaipaa, niin noikin pystyy niinku... Vappu, Pimi ja Jenni Pääskysaaren kanssa sopimaan. Et, et, et, täys lähtien me muuten otetaan sama liiksa kuin nuo äijätkin. Ja menee sanoni niin läjille, että paljon saat millaisista hommista, ja dipädypädää. Näin. No sitten jos palataan vähän sinä yritysmaailmaan, ja lähdetään miettimään, että se tilanne on sitten se, että, että okei, että se ei ole ehkä niinku ihan just näin, että samasta työstä ja samalla kokemuksella niin eri palkka, vaan se palkka ehkä sit kuitenkin siitä, että ne naiset sivuutetaan niistä niinku ylemmistä tehtävistä, ylennyksistä, niin siihenhän on aika simppeli ratkaisu. Oikeustoimet. Jos sulla on oikeasti perusteet, että se on jo ylennetty pelkästään siitä syystä, että sä oot nainen tai jotain muuta rasistista, niin siinähän on niinku selvät perusteet, ei muuta kuin ammattiliittoa yhteyttä ja turpakäräjät viritykselle. No, sit viimeisenä näihin palkkaeroihin liittyen, mistä se ero saattaisi niinku niinku yhteiskunnallisella tasolla muodostua, niin on tää niinku hoitoala esimerkiksi. Aika naisvaltainen, ja aika huono palkkana. Mut sitten taas tullaan tähän, että se on huono sen takia, että se on naisvaltainen. Tämähän on niinku hyvä väite kanssa. Niin joo. Se on juontunut sieltä, että joskus keskiajalla se oli niinku naisten tehtävä hoivata. Ja sit siitä on muodostunut niinku ammattiala. Mut näille niinku nykypäivän vahvoille itsenäisille naisille, jotka raataa tota hoitoalaa ja jauhaa siitä paskasta palkasta. Ni niin se joku pakottanut teidät niinku aseella uhaten sinne? Että jos se kerta on aina ollut huono palkkana. ja mun mielestä se on niinku aina ollut ihan hyvin tiedossa, että se on huono palkkainen ala, niin silloin, kun päätät valita sitä opiskelupolkua, että hei mä menen sairaanhoitajaksi, niin siinä kohti olisi se miettimisen paikka, että okei, ei tästä saa mitään niinku hyvää liksaa, mutta mä haluan mennä tänne silti. Vai haluanko sittenkään? Itse ainakin on niinku vähän sen perustajakattelua, että no en mä nyt halua bussikuskiksi ryhtyä, kun ei sit saa mitään liksaa. Mutta edelleenkin en kyse että sitä, etteikö naisten palkat olisi huonompia. Sanon vaan, et se niinku pelkkä valittaminen ei auta. Et silloin, kun se on se palkkaneuvottelu, tai se uravalinta eessä, niin sit pitää uskaltaa vähän vaatia. Ja sit jos se tilanne on se, että viet, tiedät jonkun, joka saa samasta työstä parempaa palkkaa, niin kysy siltä pomolta tai siltä tyypiltä, et miksi, etin ne perusteet. Ja jos ei niitä löydy, niin sit luulisi että olisi hyvä paikka korjata se vääryys. Arin palopuhe. Ilmassa on savua. Oliks jotain? No jatketaan vielä vähän samalla linjalla ja jotta me saadaan jokaiselle niinku se fiilis siitä tilanteesta, niin sanotaan, että sulla on oma firma, jossa on nyt vaikka yhdeksän työntekijää. se palkkaat yhden lisää. Ja näillä niinku tän hetkisen Suomen lakipykäliin sulla ei ole varaa tehdä huonoa rekrytointiin, koska siitä tyypistä on sit vaikea päästä eroon, jos se sattuukin, että se on huono tyyppi. No, sulla on se työhaastattelusetti, sulla on kaksi tyyppiä tasoissa loppusuoralla. Ensimmäinen kaveri pyytää neljä tonnia kuussa. Perustelee se sillä, että hänellä on tämmöstä tämmöstä kokemusta ja hänen liittonsa suosittelee tämmöstä ja tämmöstä palkkaa. No se toinen sankari pyytää kaksi puoli tonnia kuussa. Hän on ollut vähän aikaa poissa duunista, mutta kokemukseltaan about sama kuin se toinen, hieman ehkä jäi semmoinen epävarmempi kuva haastattelussa. Kummassa palkkaat? Ja ennen kaikkea, kumpi näistä on nainen? No. Mä ainakin palkkaisin se ensimmäisen. Vaikuttaa itsevarmalta. Ja arvostaa sitä omaa osaamistaan, niin ei pyytää myöskin kunnon perusteltu palkkaa. Siitä on semmonen kuva, että tää niin osaa tätä Toi Toinen on vähän silleen, että äh, no, onkohan tää nyt ihan niin kärryillä, että mitä tästä pitää duunata. No kumpi sitten on nainen? No ihan kumpi tahansa. Tai ei kumpikaan. Tähän voi olla, että tää on ollut vaikka Afganistanissa rauhanturvaajana tää 2,5 tonnin tyyppi. Tai sitten se on olla äitiyslomalla. Ennenveh, anyway, sille ei ole niinkään väliä, mitä se on ollut tekemässä. Vaan se niinku itsevarmuus ja oma osaamisen arvostaminen on se pointti. Ja en tietenkään tiedä onko asia oikeassa elämässä näin. Mutta mulla on ainakin sellainen kuva, että niinku yrityselämässä miehet on usein niinku rohkeimpia näiden palkkatoiveiden suhteen. Ja tässä on hyvä paikka miettiä. Nyt kevennetään tähän väliin vähän nopeasti ja pistetään kiinalaiset uutiset tulille. Vaihdetaan jinkut ja kaikki tietää, miten tämä homma toimii muutenkin. Arin minulle Suomen valtuuksin, täten julistan seuraavaksi Kiinalaiset Uutiset. Hyvää iltaa! Tango-kunkku heitti Keikan yhdistykselle Yhdistys otti keikan varovaisena vastaan, ettei nyt vaan sattuisi mitään. Kohutun Michael Jackson-dokkarin traileri-julki. Löytyvätkö raskauttavat todisteet elokuvasta? Ja nyt varmasti kaikki toivoo, että ei löydy raskauttavia todisteita. Feministin puolue asetti ehdokkaan myös Vaasan vaalipiiriin. Onneksi olkoon Vaasa. Mies yritti heittää vaimonsa parvekkeelta. Päätyivätkin yhdessä. Rakas, sinusta on tullut pullukka TV-ohjelmaan. Sportti, sportti, aina vaan sportti. Oliks jotain? No käsitellään nyt tähän samaan rahaan vielä nämä urheilupuolenkin tasa-arvoiset asiat. Nimittäin paljon on pinnalla nämä urheilijoiden palkat. Miten voi olla, että ihan Suomen rajojen sisäpuolellakin parhaat miesjääkiekkoilijat saa satoja tuhansia euroja siinä, missä parhaat naiset tyyliin maksaa pelaamisesta? Toisaalta, miten voi olla, että tälläkin hetkellä joku saa tulla 10 kymmeniä tuhansia mikrofonille puhumisessa siinä, missä mä teen tätä ihan linjalla. Niin joo, kun niin moni haluaa kuunnella sitä toista, niin silloin jotain mainosarvoa. Ja nimenomaan mainosarvo on nyt tässä se, mikä sen eron tekee. Mitä suurempi määrä ihmisiä jotain haluaa katsoa kautta kuunnella, niin sitä enemmän ja sitä kalliimpia mainoksia siihen tuotteeseen voidaan myydä. Oli se sitten se Instagram-päivitys tai jääkiekkoottelu, ihan sama asia pätee molempiin. Mutta sitten esimerkiksi se, että nimenomaan vaikka Yle, joka on siis valtion tuote, täytyisi toimia mun mielestä tasa-arvoisesti, näyttää saman verran mies- ja sekä sekä periaatteessakin myöskin kaikkia lajeja, jos laajennetaan tämä tasa kysymys myöskin siihen. Koska se ei ole kaupallinen väline. Sillä saattaisi näkyvyyttä ja mahdollista tulevaisuuden kiinnostusta kasvatettua näille vähemmän kiinnostaville lajeille sekä sitten sukupuolien välille myöskin. Mutta että nyt kaikille teille niin urheilijoillekin, jotka valitettiin siellä niin yleisurheilukentällä, että ois ihan kiva tehdä tätä työkseen ja miksi nämä tuet on niin paskoja, niin yksi neuvo, tai itse asiassa kaksi neuvoa. Juokse vittu kovempaa! Hyppää vittu! Korkeammalle ja jos ei se sitten niinku lähe se sportti, niin sitten ei auta. Et mun mielestä nää niinku valtion tuet pitäisi melkein niinku käytännössä lakkauttaa. Joo, nuorille urheilijoille, varsinkin yksilölajeissa, niin jotain sen verran, että ne pääsee kivasti alkuun, saa hyvän niinku tukiportaan sinne sitten vaikka niihin nuorten MM-kisoihin, oli ne sitten kaksi kolmasiin tai 2 vitosin tai mitä nyt ikinä onkaan. Että ne saa sit sieltä niinku sinne hyvät tulokset tehtyä, kun ne on reenannut itsensä hyvää tikkiä sinne. Ja siitä sitten kivat sponsorit ja hyvä tulevaisuus. Mut jos ei se sit siellä kisoissa lähe, niin fuck it. Tai sitten niinku tuet kytketty suoraan menestykseen. että musta ihan ok maksaa niska sille, kun ne hiihtää mitali joka kisasta. Mut jos ei se niinku sun suoritus kulje, niin sori, ei riitä. Sit täytyy tehdä siinä työn ohella ja yrittää siinä saada se kehitys. Ja sit joskus ehkä se sponsoriraha ja sitten se ammattimaisuussuoritus. Ei tässä niinku mikään tukiraha auta niinku valituksena. Samaa tässä niinku itsekin väännetään ja kokeillaan, jos tää vaikka lähtisi. Saa nähdä, miten käy. Sitähän me tässä jännitetään. Mutta tota, otetaan tähän loppuun vielä hieman koskettava tarina pupusta ja rusakosta. Tämä jättää ihmisen miettimään elämän suuria kysymyksiä. Annetaan timalle mahdollisuus vähän sillä aikaa taas herkemmät musiikit taustalle ja, ja, ja. näin. Verdesetti. Kyllä tässä hypätään, mutta kun Rima on niin saatanan korkealla. Seuraavana herkkä Tarina, otathan nenälinat valmiiksi esille. Oliks jotain arska. No niin joo, nyt jos kaikilla on sitten mukava asento ja hyvä olla, niin mä kerron teille ihan hirveän tarinan. Rusakko ja pupu. Rusakko taisteli elämänsä läpi villissä luonnossa petoja ja haulikoita vastaan. Pupu näytti söpöltä ja nautti perheen lasten rakkaudesta. Yhtenä päivänä perheen kodin takapihalla nämä kaksi törmäsivät. Se oli rakkautta ensisilmäyksellä. He kulkivat tästä lähtien käpälä käpälässä tuijotellen toisiaan ja soivat jopa spagettipologneesen yhdeltä lautaselta. Eräänä päivänä he kuitenkin ajautuivat riitaan siitä, kumman elämä oli ollut rankin. Pupu aloitti. Minä olen elänyt vankeudessa koko elämäni. Ruuaksi saan kuivia heiniä ja silloin tällöin jonkun kuivuneen porkkanan känttyrän. Olen alituisen tuijottelun kohteena ja minua nostellaan sylistä toiseen. Pakotetaan hyppimään esteinen yli. Olen orja. Rosakko nauroi. Helpollahan sinä olet päässyt. Minä olen elänyt koko elämäni jaloillani. Hetkeksikään en ole voinut rentoutua. Ketut, sudet, karhut ja pahimpana metsästäjä. Alituinen vaara. Kuvittele sitä. Kaikki tämä vielä nälkäisenä. Silloin tällöin löydän rehevän porkkanapellon, mutta muuten joudun koko ajan taistelemaan ruuasta. Eikä tässä vielä kaikki. Vanhempani murhattiin, kun olin vain muutaman päivän ikäinen. Elämän kumppanini ei tule koskaan tapaamaan vanhempia. Minulla on ollut rankempaa. No mehän ollaan sitten kuin luotu toisillemme, sanoi pupu. Mä meinaan on tavannut sun porukat. Ne on meidän takareunalla jakkaroina. Kun elämä hymyilee, tule oliks jotain podcastin pariin ja tunnet olosi jälleen hyvin, hyvin surulliseksi. Oliks vielä jotain? Joo, tosiaan tänään vähän tämmönen erilainen show, ehkä pieni avautuminen omaltakin, Osuudelta, mutta osalta tämä on mun show, että mä voin tässä tehdä ihan mitä mä haluan. Mitään mulla ei ole ketään vastaan, mä haluan vaan esittää muutamia kysymyksiä, kyseenalaistaa ihmisiä ja saada ihmisiä toimimaan, jotta olot paranevat. Ei tässä niin kuin, huonompaan suuntaan haluta missään nimessä mennä, mutta tota, pieneen tämmöisiä kyseenalaistuksia, kysymysmerkkejä, jotta sitten asiat ehkä osas mennä oikeaan suuntaan ajatuksen tasolla ainakin. Tältä päivältä ei mitään muuta kuin ö, hyvät illan jatkot. Katsotaan huomenna ehkä vähän kevyemmillä aiheilla. Katsotaan mikä meikälä se äänen kunto on silloin, mutta tota, tänään ainakin selvitti ihan hyvin tämmöisellä vähän kähemmälläkin Saudilla. Tää on itse asiassa aika tämmönen porno, niin mä mietin, että pitäisikö meidän ottaa joku vähän teemane. No, katsotaan huomisen kevyempi siitä varmastikin tulee. Ehkä pari vitsiä, joku hyvä tarina. Katsotaan sitä. Öö, nyt. Morjes, jatketaan huomenna. Lisää tätä ja muita sirkushuveja Instagramissa. Ari Kohma, official. Uusi oliks jotain podcast jokaisena arkipäivänä, eli myös huomenna. Siihen asti voit toki kuunnella vanhoja jaksoja Kongin kumahtaessa.